Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till programmet Toner och tankar. Här kommer en sång som säger Länge lever livet. En grupp som heter Hoppets horisont sjunger för oss. Silver, måder, krans, länge lever livet. Vackrare än någonstans, länge lever livet. En jord där vi bor, längtar och tror. Länge lever livet, där ett fröst och rot och gror. Länge lever kärleken och lusten till livet Svärsta livet som till plog Länge lever livet Våldet härskat länge nog Länge lever livet Den kommer vår dagstärk som vi ska Länge lever livet Kärlek vara värde Länge lever kärleken och lusten till livet Alltid vill vi sjunga så Länge lever livet Fred och framtid tror vi på Länge lever livet När allt tycks ut, tid och slut Länge lever livet Länge lever och till livet. Ja, vi har haft växlande försommarväder nu under ett par veckor. Förra veckan var det en del regniga dagar och nu den här veckan så har sommarvärmen kommit tillbaka igen. Och det växlar precis som livet växlar. Tidigt i onsdags morse, efter dålig sömn och lite tryck över bröstet så klädde jag på mig, skrev en lapp till min fru och gick ut till gatan och tog den stora ambulansen, det vill säga buss 117 de 5-6 hållplatserna till Rinnevisukhuset och, och gick till akutmottagningen. Där var vi halv sex, kvart i sex. Och jag fick hjälp omedelbart med blodtrycksprov och EKG och ganska snabbt så konstaterade man att det förmodligen var förmaksflimmer. Och så var jag onsdagen och torsdagen med övernattning på hjärtavdelningen. Fick fantastiskt fint bemötande och proffsiga behandlingar. Behandlingen, En modern behandling gav först väldigt bra resultat och hjärtat hoppade i rätt rytm igen. Men sen efter ett par timmar så var det ur balans igen. Så jag fick lite medicinering, ligger över natten och sen blev jag utskriven på torsdag eftermiddag. Med en ny medicin och med en planerad kommande ny behandling om några veckor. Och jag är så tacksam för livet. Tänk att det finns så mycket... Härlig sjukvård och mediciner och behandlingar och sån omsorg och all god mat man får på sjukhuset också. Ja, det är fantastiskt. När man är lite tillfälligt sjuk så ser man hur fantastiskt det är att leva. Jag hittade en sång i mitt arkiv med en lockande titel leva medan livet pågår Mikael Jonsson och några vänner sjunger för oss Några har gett upp. Andra söker än. Vissa hoppas på En chans som kommer igen Några flyger högt Över himmelen Andra faller fort fångas aldrig I söndags var det morsdag och jag har haft tre strålande mammor i mitt liv. Först och främst min egen mor Britta som föddes för hundra år sedan 1916. Hon dog 2009, 92 år gammal men sen har jag även min fru Gitta varit en fantastisk mor till våra två barn. Och min dotter Karin har i snart 17 år varit ensamstående och enastående mor till sin son Elliot som nu går i gymnasiet i Stockholm. Så tre goda fina mammor har jag haft nära mig i hela mitt liv. Eh, några år, ganska många år innan min mamma, egen mamma dog, så skrev jag en liten inte speciellt högtidlig men ändå en ömsint egen liten morsdagsvisa till min mor och jag brukade alltid eftersom jag oftast tar bort, borta från min mamma som vuxen så brukar jag ringa henne på morsdag och sjunga för henne i telefon och häromdagen gjorde jag bara satt jag bara vid mitt elpiano och bara gjorde en liten enkel sån här mycket amatörmässig inspelning. Men för att du ska få höra min lilla sång som en hyllning till alla mammor i världen. Mamma, min lilla mamma så rar. Varsågod och lyssna. Mamma, min lilla mamma så rar. Du är den bästa mamma jag har. Ja, är det din dag och därför så vill jag nu gratulera. värd, det bästa Nu ska vi höra lite riktig inspelning och en fantastisk sångare, Victor Clemenco. Och han sjunger här en sång till mamma. Sitter här och tänker på hur hastigt livet går, hur dagar läggs till dagar och hur månader blir år. På gott och av sorg och glädje växlar livet här. Hur formades min inre värld, hur blev jag den jag. Och ser jag henne i en bild från Svunna barndomsdagar. Skrattade, så fylldes vårt rum med ljus. Och när hon sjöng med, mig, då dansade glädjen i vår Av henne jag lärde, att lyckan kommer, lyckan går. Störst utav allt är att Gud förbliver fadar vår. När jag minns mina lyckliga barndomsdagar dröjer bilden av mamma i hjärtat kvar. Aldrig någonsin kan jag väl glada. Försommaren är fantastisk. Häromdagen när jag körde lite bil så såg jag på nytt nya blommor för året. Jag såg hundkäx, jag såg prästkragar. Och att jag tycker nästan varje dag så ser man någonting som man ser för första gången i år. Det är en fantastisk tid nu. Rönnarna och oxlarna som står i vit blom. Och jag såg också rosa röd om häromdagen. Jag läser för dig en av mina små egna dikter som heter Pianot och som just är skrivet den här tiden på året. En solig försommardag. Syrener och äppelblom.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 Sångerna jag trodde jag glömt, spelar sig själva, rinner ut genom fingrarna, genom pianot, ut i sommaren. Och det här skrev jag vid den här tiden på året, år 2008. Vi lyssnar på pianomusiken, man som heter Keith Routledge som spelar och det är lite andra instrument också. Men han spelar ett arrangemang på sången Giv oss så Herre öppnade ögon, många har hört den här andliga sången förut. Ja, det är sommar och det är ju en fantastisk tid. Jag är på bra humör egentligen året om men jag tycker sommarmånaderna är helt fantastiska. Det är sommarlov för skolbarn och skolungdomar. Det är sommarsemester för människor som arbetar. Och vi som är pensionärer får ju också försöka ha lite semester. Och i år åker vi en vecka till Öland- till norra Öland och jag kan väl säga igen det lilla skämtet från Vetlanda. Eh, där man brukade säga, berättades det för mig att ja, vi bodde i Vetlanda i 16 år innan vi flyttade tillbaka till Norrköping efter många många år i olika delar av Sverige. Och i Vetlanda brukar man inte säga på sensommaren hur var det på semestern utan man brukar säga hur var det på Öland. Och eh, vi ska vara på Öland en vecka. Vi ska vara på Stora Brattön, ett sommarparadis vi har upptäckt de senaste åren. Hälsa på goda vänner från Lund som bor där på somrarna. En eh, bilfri ö, liten ö utanför Kungälv. Fantastiskt härligt område. Och sen så får hoppningsvit blir det många golfrunder. Och det blir bad i skogssjöar. Förra året så fick jag ju en ny bekantskap när det gäller skogssjöar. Nämligen Skirensjön i Östra Ryd. Med en underbar grässtrand. Och en jättestor, kanske 500 år gammal ek. Som står vakt där på badplatsen. Här får du höra en av mina andra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 Skaparen har stämt möte med dig Och i hans utsträckta hand Ligger röda solvarma smultron Och det här skrev jag 1999 Låt oss lyssna på Göingeflickorna Som sjunger sommarsången framför andra Den tid nu kommer Den glans där ti nu kom. Vi ska lyssna på veckans avsnitt av följetången Georg Herrens revolutionär. Och det är avsnitt 13. Och Iva Lundgren skrev den här 1975. Uppläsare är Sibylla Pettersson Vetlanda. Och det här gjorde jag med henne för cirka fem år sedan. Vår huvudperson Georg Gustafsson har kapitulerat och gått fram till botbänken på Frälsningsarmen. Och det är en ny förvandlad Georg som hemma i Karlsfors tar en promenad och där möter barndomsvännen Gärda. Mötet resulterar i att Gärda också vill bli frälst och de båda unga ber tillsammans. Krigsslutet medför att Lundbergs mekaniska får lägga ner sin verksamhet och Geo flyttar hem till Karlsfors och får arbete sågen. Han blir ledare för traktens kristna ungdomar och många av byggdens unga blir frälsta, däribland Geoys bröder Simon och Ragnar. I sin bibel läser Geo om dopet som ska följa på omvändelsen han kan inte komma ifrån att detta känns riktigt och han vill följa Bibeln. Och trots protester från Gärda, mor och far, kyrkoheden och skolläraren som varnar för dessa bildoläror, så åker Gerald till topkonferensen utanför Kungla för att eventuellt begära att bli döpt. Inför de vitklädda lyckliga dopkandidaterna grips han av sin egen otillräcklighet och syndfullhet. Han kände sig inte värdig, så han far hem utan att ha blivit döpt. Han genomlider nu en prövosam tid med fristelser, självanklagelser och förtvivlan, men möter på nytt Herrens kärlek och får uppleva att han, trots sina brister, är älskad av sin frälsare. Månaderna gick. Geo fortsatte att vara verksam i ungdomsföreningen så mycket han kunde vid sidan av sitt arbete på sågverket i Karlsfors. Men dopfrågan var fortfarande ett problem för honom. Det var hans ständiga bönämne att gud skulle leda honom rätt i den saken och visa honom vilken väg han skulle gå. Så småningom ingick Nordens år 1920. Det blev vår och sommaren spelade än en gång upp sitt glada preludium. Vid midsommar var det dags för en ny talkkonferens. Och Geo kände att han måste åka dit en gång till. Och åtminstone få tala med någon människa om sitt problem. Åk du, sa Gärda. Det får du gärna, men jag stannar hemma. Så kom det sig att Georg gjorde om tågresan till Kumla. Han satt upp och skakade i en tredje klass hela natten. Och när han kom till Kumla station fick han tillsammans med andra konferensdeltagare åka remmalag till patron Hedin gods där sammankomsten hölls. Jag tyckte att det var väl bäst att tala med patron Hedin själv om det som tyngde honom. Han sökte upp den storväxte och myndige mannen som inte bara var storgodsägare utan också ordförande i helgelseförbundet. Han blev vänligt mottagen i Hedins arbetsrum och lade fram sin sak för honom. Jo förstår patron, jag var här på konferensen förra året för jag tänkte låta döpa mig. Men när jag såg dopkandidaterna så kände jag mig så ovärdig och syndig och så dåligt frälst. Att jag tänkte att jag måste åka hem och vänta ett år och försöka bättra på min frälsning. Men patron, det är mycket sämre med mig i år än det var i fjol. Allt ihop har liksom gått sönder. Jag kunde inte hejda sig när han började gråta. Patron Hedin såg på honom, vänligt och kärleksfullt, och Jehoi fick mod att fortsätta sin berättelse. Han öppnade sig fullständigt för den förtroendingivande mannen på andra sidan skrivbordet. Berättade allt om sitt liv, hur han blivit frälst och hur det hade gått sönder för honom. Vilka frestelser han hade fått slåss med och hur han fallit för dem. När Georg slutade sin bekännelse tyckte han att patron Hedins fasta blick såg rakt igenom honom. Och han tänkte, nu kör han ut mig. Men istället så reste sig Hedin och gick fram och slog armen om Georg. Hör du unge man, sa han. Ska inte Gud hjälpa dig som är så ärlig, då hjälper han ingen. Du ska få bli döpt. Så plockade han fram ett dopkort och fyllde i uppgiften om Jehoi och sedan skrev han sitt eget namn under. Jehoi kände hur tacksamheten och glädjen steg inom honom. Han tackade och bockade och vandrade iväg med sitt uppkort I magon skulle det ske. Jehoi var lättad och befriad. Tänk! att en sådan man som patron Hedin hade förtroende för honom trots alla hans fel det var ju obegripligt men då måste han väl ändå ta steget och låta döpa sig säkert är det i Guds väg tänkte han men alldeles bombsäker var han inte i två års tid hade han nu preparerats med förmaningar och varningar om denna villoläras alla hemska konsekvenser och mors ord ringde i hans öron. Du vet att det är ett vederdop. Det var en trött och urlakad Georg Gustavsson som den kvällen sökte sig upp på en högskulle vid tap för att sova. Att hyra nattlogi tyckte han sig inte ha råd med. Därför hade han bara tagit med sig en filt och räknat med att kunna sova i höet. Och han var inte ensam om den saken. Högskullen liknade närmast ett logement med rader och människor som låg invirade i filtar och tecken under spåntaket. En del sjöng, andra bad högt till Gud eller samtalade om dagens härliga möten. Det var en förunderlig upplevelse att höra alla dessa ljud i skumrasket på skullen. Men jag var så trött efter vaknatten på tåget att han snart gjorde sig i ordning för att sova. Dopförrättningen skulle hållas nere i Götabro- ungefär en timmes promenad från Torp. För att vara i tid skulle ge och behöva stiga upp klockan fem- hade han räknat ut. Men han hade ingen veckaklocka med sig. Han bad till Gud. Gud, om det är rätt och riktigt att jag ska döpas- så väck mig klockan fem morgon bitti. Men om prästen och mor och de andra där hemma har rätt så låt mig sova över dopet. Och med den aftonbönen på läpparna somnade den unge in i det doftande närkehöet. Nu fick Gud ta ansvar för vad han skulle göra. Snart var det tyst på höskullen. Allt som hördes var en och annan snarkning eller det mjuka prasslet när någon vred på sig i höet. Strax före klockan fem fick Georg en kraftig stöt i sidan. Han kände puffen men vaknade inte helt utan vändes bara om på andra sidan och somnade om. Några ögonblick senare fick han en ännu kraftigare stöt så att han får upp ur sömnen. Samtidigt hörde han någon som sade med kraftig röst. Stå upp och låt döpa dig och avtvå vid dina synder. Georg tittade på sitt figur, Prick 5 Han klättrade ner från skullen, vaskade av ansiktet i en hink med vatten som stod vid lavväggen och började vandringen till dopstället i Götabro. Det var en vacker men bister morgon efter en av försommarens järnnätter. Men fåglarna lät sig inte bekomma av morgonkylan utan kvittrade och sjöng i träd och buskar. Solens röda skiva hade redan hunnit en bit över horisonten. Det såg ut att bli en strålande dag. Jeaj gick den slingrande vägen genom ängar och hagar. Sommaren slösade sin prakt och det var ljuvligt att leva. Men Jeaj kände hur undran och frågor bubblade upp i hans medvetande. Nu skulle han bli döpt. Men hur skulle det bli sedan? Skulle han äntligen bli lite bättre frälst? Från frälsaren på korsets stamm Ljus faller på min dräkt Då träda syndens fläckar fram Jag blir med rövarns släkt Men han som var mot trä. Han tor mig snövigt i sitt blod Så helt förlåter Gud Så helt förlåter Gud I havets djup min synd blev säng. O Evangelium, det är som hade Herren tänkt. Jag vill se ut ett rum där synd kan stänga sin så väl. Att aldrig mer den når din själ. en fly för solens sken o ej en skym kvar och himlens strålar klar och ren där nyss platöken var så plonargudals syn den ut o jag När Georg kom fram till bro, fann han att det redan var en liten folksamling vid bäcken. Han sökte upp dopförrättaren och presenterade sig och räckte fram sitt dopkort. Gustav Karlsson strök sina långa pröjsare och mönstrade välvilligt Georg och hans dopkort. Han kliade sig i huvudet ett ögonblick, tittade på Georg och sa Vi har... 35 dopkandidater och 35 dopdräkter. Du blir nummer 36. Men ja, vi ska nog ordna det ändå. När den första är döpt så vrider vi ur hans dopdräkt och sen får du ta på dig den. Jaha, tänkte jag. Det var inte mycket annat att göra. Snart började dophögtiden. Man sjöng en sång om att följa Jesus vart han går och Geoj kände sig djupt allvarlig och gripen. Så döptes den första i bäckens kalla vatten. Det hade faktiskt varit frost under natten men han såg glad och lycklig ut när han gick in i det lilla brygghus vid bäckkanten som tjänstgjordes som omklädningshytt. Geoj följde efter en av medhjälparna vred ur den våta dräkten medan Jehoi klädde av sig. Och när allt vatten som det var möjligt att klämma ur den vita dräkten hade kromat ur så fick Jehoi försöka dra på sig den blöta dressen. Så stod han för några ögonblick senare huttrande sist i raden av dopkandidater med den kylande klädsen smetad på kroppen. De flesta hade redan hunnit döpas och bäckvattnet hade blivit uppgrumlat av allt trampandet i leran så det såg ut som tjock mjölk. Ska jag ner i det där och få det över huvudet, tänkte Georg och skallrade med tänderna. Till sist blev det hans tur. Han klev ned i bäcken. Gustav Karlsson la armen om hans rygg och fattade hans händer. Jag döper dig till Kristus, i faderns, sonens och den heliga andes namn. Där försvann Jehoi i det grumliga bäckvattnet. Ett ögonblick senare var han uppe igen. Torkade vattnet ur ögonen och vännerna på strandkanten sjöng. Här gällde blott att följa, ej att välja väg och stig. Blott att ut i barnslig lydnad. Gå den väg du valt åt mig. Georg skyndade sig in i brygghuset för att klä om sig. Den ene efter den andra försvann medan han gjorde sig i ordning. Han var sist och snart var han ensam i det lilla huset. Plötsligt sköljde en våg av värme och kraft genom honom. Med en sådan styrka att han föll i golvet. Georg började prisa och lova Gud. Han tappade medvetandet om var han befann sig och vad han varit med om. Våg på våg av himmelskraft strömmade över hans varelse. Det var som om himlen öppnats över det lilla, lilla brygghuset i Götebro. Som om taket försvunnit och evighetens ljus, Guds ofattbara nåd, Jesus kärlek och den helige andeskraft utan spärr och gräns flödade ned över den nydöpta smålänningen som låg där på golvet, som henrykt. Tiden existerade inte längre, bara detta underbara himmelska nu. Ett flöde av evighet rakt in i begränsningens och brist denna svärd. De jordiska klockorna tickade och gick och mätte ut sina flyende sekunder. Men Geoj var bortom sådana begrepp. Han drack in liv och läkedom för hela sin varelse. Någon gång mitt på dagen kom ett par män förbi och hörde några underliga ljud från det lilla brygghuset. De öppnade dörren och tittade in. Georg satte sig upp. Han var åter på jorden. Han reste sig, gjorde sig i ordning och vandrade tillbaka till tak. Begravd med Kristus, uppstånden med Kristus, för en vandring i ett nytt väsende i liv. Med ny intensitet kastade sig och in i arbetet i ungdomsföreningen. Den inre oro som dopfrågan våldat honom var borta- och ersatt av en ny kraft och frimodighet. Han vittnade om syndaförlåtelsens verklighet och glädjen i Gud som aldrig för, Och eldade sina kamrater i föreningen till djupare överlåtelse åt Herren. Om dopet sade han emellertid inte ett ord. Redan i tak hade han bestämt sig för att inte göra något propagandanummer av sin doperfarenhet. Men... Vännerna märkte snart att det skett en inre förvandling hos honom, att han upplevt något i frälsningen som han inte varit med om tidigare. De väntade på att han skulle tala med dem om det. Kraften och glädjen i Gears liv gjorde intryck på alla i hans omgivning, och den ena efter den andra började ransaka både sig själva och Guds ord för att se vad dopet egentligen betydde. Efter några veckor kom en kväll Gärda till Jehoi i ett bönemöte och anförtrodde honom att hon också ville bli döpt. Jehoi blev förstås glad och lovade att hjälpa henne att få den frågan ordnad. Efter ytterligare ett tag kom Jehois mor med Bibeln i hand och såg ut som hon hade svårt att klämma fram med vad hon hade på hjärtat. Hur är det lilla mamma? Undrade Georg och tittade frågande på henne. tror du att jag också kan bli döpt? Kära lilla mamma, sa Georg och kramade om henne. Visst kan du bli döpt. Jag ska med glädje hjälpa till att ordna det. Så gick det några veckor till och då kom Emil och ville prata förtroligt med Georg. Jag har hört att mor har talat med dig om dopet och nu vill jag också bli döpt. Det var roligt, svarade Geoy. Har du inte sett att jag har slutat röka för flera veckor sedan, sa Emil. Jo, det hade Geoy observerat men ingen hade sagt något om det och nu kröp den verkliga orsaken fram. Gud hade talat till honom om han borde begrava sin gamla människa med Kristus och då passade det inte att han var slav under tobakslasten. Det var härligt, tyckte Georg. Har du slutat att röka så är det lika bra att vi gör oss av med ditt lilla tobakslager. Och en stund senare luktade tobaksrök i Karlsfors. Det var en väldoftande rökelse, tyckte Georg och prisade Gud medan tobakstoften ringlade i iväg mellan träden. En rökssignal till den förundrade omgivningen om att Gud höll på att göra något nytt bland människorna där inne i Smålands skogen. Ja, i och med det här avsnittet så gör vår sommar eller vår följetång sommaruppehåll eftersom hela programmet tonlot tankar gör sommaruppehåll i juni, juli, augusti. Och eh, i september, när vi kommer igång igen i början på september, så ska vi också fortsätta följetången och ha en rejäl resumé så att man känner att man kommer i fatt. En poetisk fin sång av Sören Jansson, den rullstolsbune poeten, sångaren och konstnären. Du som gjorde vår värld så vacker. Solisk kvartetten under ledning och accompanjement av Lena Tjärnstedt sjunger för oss. Du är tycker i rinden av i det här programmet så vill jag läsa ett par bibeltexter. Först en salta psalm från psalm 65 och tionde versen. Det handlar om naturens ymnighet. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är fulla vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden, du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel, ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Det var alltså andra hälften av Saltaren 65 som beskriver naturen och allt det underbara sen läser jag för dig ur Jesubergs predikan i Matteus 6 underbara och kloka ord också därför säger jag er bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske Fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er inte ens, Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som i dag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni tros svaga. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sånt jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Låt oss se den här sommaren i skapelsen, i skönheten, i upplevelser vi gör i naturen. Låt oss se Guds stora hand och Guds omsorg. Låt oss hämta krafter, andas djupt och hämta inspiration för kommande uppgifter. Låt oss bedja. Tack Herre för det vackra land vi får bo i. Tack för... Växlingarna i årstiden. Tack för växlingarna i naturen. Tack för de här underbara månaderna vi har av växlighet och sommar här. Välsigna varje lyssnare. Ge den var och en en fin sommar. I Jesu namn. Amen. Tack för den här terminen. Att du har velat lyssna på mitt program. Ha det så bra, vi hörs igen i början på september. Här avslutar vi med en härlig sång från Irland tror jag det är. Må din väg gå dig till mötes. Kristina Gonardo sjunger för oss. Ha det så bra. Må din väg.